Priza, capitolul 4. Legea Duminicală Universală Ce spune Biblia despre reînvierea universală a influenței romano-catolice înainte de timpul sfârșitului? Apocalipsa 13, 8 Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Și au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei, zicând, Cine se poate asemana cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Ii s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer, I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască, și îi s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieții mielului, care a fost junghiat. Ce națiune favorizată va conduce impunerea păzirii duminicii? Și totuși, chiar această clasă, aceia care au deschis ușa infidelității, spiritismului și a sfidării legii sfinte a lui Dumnezeu, ridică pretenția că stricăciunea, decăderea sau corupția, ce se răspândește cu repeziciune, este în mare parte atribuită pângăririi așa-numitului sabat creștin, iar decretarea păzirii duminicii va îmbunătăți starea morală a societății. Această pretenție este în special provocată aici în America, unde doctrina adevăratului sabat a fost în cea mai mare măsură predicată. Națiunile străine vor urma exemplul Statelor Unite, cu toate că Statele Unite va lua conducerea în implementarea Decretului Păzirii Duminicii. Totuși, aceeași criză va veni asupra poporului nostru în toate părțile lumii, Câte națiuni vor urma exemplul Statelor Unite? Ea a făcut toate națiunile să bea din vinul mâniei desfrânării ei. Apocalipsa 14, 6 8 Cum se va face aceasta? Forțând oamenii să accepte un sabbat fals. Păzirea sabatului va fi chestiunea în marele conflict final, în care toată lumea va acționa. Ce religie mondială este în mod deosebit afectată de impunerea păzirii duminicii? Când sabatul va fi devenit punctul special al controversei peste toată creștinătatea și autoritățile religioase și civile se vor fi unit ca să impună păzirea duminicii, refuzul persistent al unei mici minorități de a ceda cerinței majorității îi va face pe ei subiecte ale brestemelor universale. Toată creștinătatea va fi împărțită în două clase mari, aceia care țin poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus, și aceia care se închină fiarei și chipului ei și primesc semnul ei. Ce se va întâmpla adevaraților adventiști de ziua șaptea care nu pot încuvința legea duminicală? Decretul ce formează respectarea acestei zile se va răspândi în toată lumea. Necaz și persecuție va veni asupra tuturor care, în ascultare de cuvântului Dumnezeu, vor refuza să se închine sabatului fals. Tot pământul va fi agitat prin ura împotriva adventiștilor de ziua șapta, pentru că ei nu vor da omagiu papalității prin onorarea Duminicii, instituția acestei puteri anticreștine. Este scopul lui satana ca ei să fie șterși de pe pământ pentru ca supremația Lui asupra lumii să nu fie disputată. Puterile Pământului, unindu-se la război împotriva poruncilor Lui Dumnezeu, vor decreta ca toți mari și mici, bogați și săraci, liberi și robi, să se conformeze obiceiurilor bisericii prin păzirea sabatului fals, Apocalipsa 13,16. Toți cei care refuză să fie de acord, vor fi pedepsiți cu pedepse civile și, în final, va fi declarat că ei merită moartea. Ce efect va avea redeșteptarea falsă asupra celor mai mulți creștini cu numele? Ei declaraseră că aveau adevărul, că printre ei se săvârșeau minuni, că o mare putere, semne și minuni erau făcute printre ei și că acela era mileniul temporal pe care ei îl așteptaseră atât de mult timp. Întreaga lume a fost convertită și a fost în armonie cu legea duminicală. Care dintre două semne diferite vor fi printre primite de cele două grupuri de oameni din lume când păzirea duminice este impusă de lege? În timp ce păzirea sabatului fals în acord cu legea statului, Contrară poruncea a patra va fi o dovadă de supunere unei puteri care este în opoziție cu Dumnezeu, ținerea adevăratului sabat în ascultare de legea lui Dumnezeu este o dovadă de loialitate către Creator. În timp ce o clasă prin acceptarea semnului de supunere puterilor lumești primește semnul fiare, cealaltă, alegând simbolul supunerii autorității divine, primește sigilul lui Dumnezeu. Înspăimântătoare este chestiunea cu care lumea va fi confruntată. Puterile Pământului, unindu-se la război împotriva poruncilor lui Dumnezeu, vor decreta ca toți mici și mari, bogași și săraci, liberi și robi, Apocalipsa 13 la 16, să se conformeze obiceiilor bisericii prin păzirea sabatului fals. Toți cei care refuză să fie de acord, vor fi pedepsiți cu pedepse civile și, în final, va fi declarat că ei merită moartea. Pe de altă parte, legea lui Dumnezeu, poruncind sfințirea zilei de odihnă a Creatorului, cere ascultare și amenință cu pe cei care calcă preceptele sale. Cu chestiunea în acest fel clară adusă în fața lumii, oricine va călca legea lui Dumnezeu pentru ca să asculte de un decret omenesc, primește semnul fiarei. Ce legătură are legea duminicală universală cu încheierea timpului de probă? Dumnezeu acordă națiunilor un anumit timp de probă. Cu o precizie de negreșit, cel infinit încă ține un cont cu toate națiunile. În timp ce îndurarea sa este oferită cu chemări la pocăință, acest cont rămâne deschis, dar când cifrele ating o anumită sumă pe care Dumnezeu a fixat-o, lucrarea mâniei lui începe. Contul se va închide, răbdarea divină va înceta, nu va mai exista pledarea Harului în favoarea lor. Dumnezeu ține un cont cu toate națiunile, cifrele iau proporții împotriva lor în cărțile din ceruri, iar când o lege va fi votată prin care călcarea primei zile a săptămânii va fi pedepsită, atunci paharul lor va fi plin.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 să aducă la îndeplinire voința sa pe el. Înlocuirea legii lui Dumnezeu cu legile oamenilor, înălțarea duminicii doar prin autoritatea omenească în locul sabatului biblic, este ultimul act în drama. Când această înlocuire devine universală, Dumnezeu își va face cunoscut prezența și puterea sa. Ei se va ridica în mai estatea sa ca să Zguduie teribil pământul. El va ieși din locul său pentru ca să pedepsească pe conducătorii lumii, pentru fără de legea lor și, păca... și pământul va vedea la iveală sângele lui și nu va mai acoperi morții lui. Înlocuirea adevărului cu falsitatea este ultimul act în drama lumii. Când aceasta devine universală, Dumnezeu însuși se va descoperi. Când legile oamenilor sunt înalțate deasupra legilor lui Dumnezeu, când puterea acestui pământ încearcă să forțeze oamenii să ține prima zi a săptămânii, să știți că a sosit timpul ca Dumnezeu să lucreze. El se va ridica în majestatea sa și va scutura în mod teribil pământul. El va ieși din locașul său pentru ca să pedepsească pe locuitorii lui pentru nelegiuirea lor. Toți adventiștii de ziua șaptea cred că legea dominicală universală va fi scoasă înainte de încheierea timpului de probă? Nu, nu toți. Unii dintre cei ce studiază Biblia și spiritul profetic așteaptă ca legiferarea duminicii să nu devină universală decât după un oarecare timp după încheierea timpului de probă. Citatul prezentat sub întrebarea precedentă se interpretează de unii astfel. O altă declarație care susține acest punct de vedere este Când Iisus părăsește Sfânta Sfintelor, spiritul său care răstrânge sau ține în frâu este retras de la conducători și de la oameni. Ei sunt lăsați sub controlul îngerilor răi. Atunci, asemenea legi vor fi făcute sub îndrumarea și direcția satanei care, dacă timpul n-ar fi fost scurtat, nicio ființă nu va putea scăpa.